Direkte fra Svendborgsorg. De sprøde heste. Danmarks Radio præsenterer stolt. Radio med Vrindski. Anders Lund massen Og Anders Breinhold er. De sprøde heste. Godmorgen. Godmorgen. Og der må man altså sige, at vi har fundet stedet i Svendborg. Der må man sige, at der ikke har været nogen københavner, der har været inde over planlægningen. Hvorfor? Vi sidder, hvor vi gør, i Svendborg. Nej. Nej, og jeg ved ikke, om du bare lige kort skal kaste for lytterne et mye ud over det, der hedder et auditivt billede. Uh, Lave billeder, uh, billeder for os, Det er en plads, som hedder Centrumpladsen. Helt korrekt er, er beliggenheden, hvis du kan finde i krægt. Centrumpladsen overfor os ligger de tøjmand. Ja. Yeah. Der ligger Sporten, der ligger Svendborg Sparkasse, der ligger Nordea og Dan Boli. Og der ligger ikke mindst også Tøjbutikken Afrodite, uh. som i øjeblikket har udsalt pladsen her, ikke? Vi yeah. befinder os lige ude, bare for lokalt kendt, der hedder pladsen gyldetanken. Ja. Og kan du fortælle os, hvorfor den gør det Det er, den her form som en gyldetank, og øh, for, øh, for så vidt også synes, at kunne rumme noget, der ligner gylde. Nu holder den Toyota Avensis derinde, og det er øh, bil, bil, bilmarkedets svar på gyld. Jeg tror, det er noget at gøre med, at pladsen yeah. er rundt. Ja, og jeg, jeg, jeg, jeg, man vender ryggen til den her by øjeblik. Jeg var i sidste år, der var ikke nogen gyldetank, så nu er her en gyldetank. Til næste år, så er de sikkert bygget en øh, pose med jord. Jeg ved det ikke. Vi skal være gode venner med Svendborg, og Anders, og det bringer mig også hen til at Godt vi udtrykke glæde over at være ude fra samtø med hårde i behold. Ja. Yeah. Og livet. Yeah. Okay, nice. Ja. det er correct. Yeah. Lad os sige det på den måde. At vi ankom til Svendborg i lørdags. Jeg gjorde. Ja. Yeah. Og øh, det har været en fantastisk by at være i over weekend Vi er videre, ude og researche og kigge lidt på byen. Ja. Yeah. Nå, hvad fandt I? Vi fandt blandt andet nogle caféer, hvor der var god mad. Øhm. Og så det, der vel for det meste springer øjnene, når man siger Svendborg, altså når til Svendborg så folk, som ikke er fra Svendborg, det er jo Ja. Og øh, vi, vi havde redaktionsmøde i går aftes, og vi sad og snakket om, at det her er jo centrum nummer et i Skandinavien. Skandinavien. Der er måske mange, som bor i Svendborg, som vil sige, Nå. hvor har det fra? Men det er rigtigt. Svendborg er simpelthen øh, den by i landet, i Skandinavien, hvor man finder den største koncentration af leder- og skinproducerende øh, mennesker. Det er rigtigt, man siger. At der er op til 55 øh, lederproducerende virksomheder i Svendborg øh, inden for bygrænsen alene. Og, og det er i, i en by, der kun har øh, omkring en million indbyggere. Faktisk er det jo sådan, at øh, det er det sted i, i landet, ja, hvor der er ja. flest skinproducerende virksomheder. Det er og faktisk skinbærende indbygger. Er det ikke noget med, at øh, jeg kan ikke huske, der er 55, det er korrekt. Vi kommer til det senere. Ja. Er det ikke det? Men også, mens vi sidder her og snakker, så går der en, to, tre, fire børn i børnehavealderen forbi i øh, fuld lædertøj. Og det er jo ikke, det er jo ikke er mange andre byer i Danmark, man ser det i. Så meget, så meget skinntøj. Ja. Velkommen til De sprøde Heste, direkte fra Svendborg. Do the course, at say something. Er det anything. ikke ærligt at have et bane, så tæt, tæt på at kalde den biler på engelsk, og så ramme dem ved siden af? Nej, Anders. Jeg vil sige noget, at hvis jeg var far mm. til de børn, ikke? Måske ja. ikke lige sønnen, men resten af familien der, så ville jeg tænke, de er lige godt satans. Der var der var heldig sprøjten. Har du set den? Nej. De er meget, meget dejlige. Er det? ikke? Ja, de er rigtig dejlige. Det, jeg vil sige før, ikke, det er, at øh, Svendborg er den by i landet, hvor der er flest lederforretninger. Pænbygger. Ja. 55 lederforretninger er. Mm -hmm. og, det, og, og det kan der kun være i kraft af, at folk bruger meget ledere i Svendborg. Ingen anden årsag. Nu er vi her en hel uge. Måske vi skulle finde ud af, hvorfor de bruger så meget leder. Ja, og det er så et af punkterne, vi skal efterforske forske. i programmet. Det er så langt fra dem alle. Vi skal også have afsluttet vores... <coughs> undskyld. Det var ja, vores konkurrence fra sidste uge. Lokalmester Vinderen skal vi have fundet. Det var jo sådan, at øh, vores sendeudstyr ikke ville virke. Derfor havde vi ikke mulighed for at afvikle finalen. Og derfor øh, står vi i samme situation, som vi også gjorde, øh, da vi på sidder. hånd sidder. At vi er lidt og tager den lytter, som var allersidst igennem. Og den lytter skal vi have ringet op i dag og sagt, ved du hvad, vi vil godt se dig i Svendborg. Det er da. hvad. Et forlænget weekendophold i Svendborg fra på torsdag. Ja, tillykke, tillykke, Men så kan man jo i denne her uge, vores lokalminister, vinde et ophold i Skagen, ja. hvis man kan svare på spørgsmål om Svendborg. Ja. Og det, ja, og det kan man jo, fordi at hele den her konkurrence er bygget op på den måde, således at man er via sin ø, lokalviden, om et sted vinder en tur til et andet sted. Ja. Og det er det fifi ved den. Ja. Og det er noget, vi starter lidt senere i dag. Lokalmesterkonkurrencen, hvad har vi med i dag? Vi har besøgt en uh, mand, Manden, som... Er, bygge. Der er mange, der ikke... Hvad skal vi bygge? Vi skal bygge. Jeg ved ikke, vi skal bygge, men vi skal have en mand. Undskyld. Vi har besøgt en mand, som kan fortælle os, ja. hvorfor man troede det ikke, men p 3 slogan... Ja. Det, man hører, er man selv, ja. blev faktisk opfundet, man vil, fundet på, blev fanget, ikke så langt herfra, ikke langt herfra i Svendborg-området. Den mand har vi besøg af, som er uh, en eller anden mærkelig årsag også kan fortælle os noget om det okulte Sydføen. Ja, og det, især, det sidste glæder jeg mig meget til, ikke fordi jeg ikke glæder mig til det første, jeg glæder mig især bare det sidste, fordi jeg føler allerede nu, at vi sidder over på et sted, hvor der står en pølsborg normalt, og jeg kan godt mærke noget. Jeg kan mærke, at det er ikke er et almindeligt sted, vi sidder. Hvor kan du mærke kan, det henne? Jeg kan mærke det sådan underlig, ligesom lidt citrene fornemmelse i, i, i benetøjen, når man sidder ned på granitten i Ørborghjælps-Granit. Jeg skal ikke komme ind på hvorfor. Øh, og det er på samme måde som en gammel dag på jernbanestationen. Der havde man sådan en, man kunne stå op på, og så putte man krone i, og så fik man det, der hedder citron. Og det er du, Fånge, til at kan huske. Men det var en mærkelig fornemmelse. Og det har han lidt her bare gratis i hele Og på. Om et øjeblik der skal vi have telefonforbindelse til vores øh, gode venner på programmet. Han hedder Lars A. Møller. Han er oberst Og Lars, øh, han er manden, som fortæller os om. Den militære betydning for det sted, vi sender fra. Ja, det er korrekt. Og jeg kan forstå, at Svendborg har været den by, hvor der er blevet havret og slået og tævet allermest. Og, og inden vi gør det, så må jeg fortælle en vildighed fra ja, lokalavisen. Ja, selvfølgelig må det. det. Ja. Det er fra øh, Fyns Amtsavis, og det er Ringe... Øh, du snakker Ringe. fynsk? Ja, undskyld, men det må man godt sige, når man siger, vi har aftalt... Øh, en ja. streg i ja, okay. bødekassen. Okay, okay. jeg sagde det bare... Jo, godt, godt. Det er fra Ringe. Uh, ha, ha. Og det lyder sådan her. Anja Vrøbel fra Midtfyns turistbyrå fortæller, at der er mange turister i byen til møgestraf. Og så var der et ældre dansk ægte par inde og klage over de dyre værelser på Hotel Ringe. Og over, at der var udsolgt på vandrehjemmet. Anja Vrøbel foreslog i stedet muligheden for at komme ind på et bed and breakfast sted. Men uha, det gik ikke, for de kunne ikke tale engelsk. Manden bag operation bøllebank. Han er selv blevet beskudt og har givet ordre til at skyde igen. Han er dekoreret med én grad af dannebo og hederstegnet for god tjeneste ved hæren. De sprøde heste er stolte af at kunne præsentere. Det militante orakel oberst Lars R. Møller. Godmorgen Lars. Ja, godmorgen. Du er ude med Rollo i øjeblikket gå en tur i hobro -området. Ja. Rollo, det er din hund. Ja, det er mig, der er king. Det er dig, der er king. Ja. Og du er på en campingplads i Hobro, PT. Ja, det er ingen engang løgn. I kommer langt længere længe af sted, dig fruen. Ja, og hunden. Der var jo nogle øh, ferieproblemer, kan jeg forstå. Du på den måde, du havde ferie lidt før hende. Ja, altså det, det nærmede sig at arbejde. Øh, men det kan man så heldigvis kæmpe imod ved at begynde at skrive på sin nye bog. Ikke? altså, øh, Fordi ellers der kunne man ikke lave ind. Hvor, øh, hvor langt får du skrevet, øh, eller hvor meget har du fået skrevet i bogen, indtil videre? Jeg har været op på 148 Og hvad er det, den bog handler om? Vi snakker også om det mander, så vi skal bare lige have titlen på den. Jamen, det er den der med kvinder i kamp. Det er rigtigt, ja. Kvinder i kamp. Det er hvordan kvinder har stået forrest i, i, i frontlinjen, er det ikke correct? Right? Yes. Men, Lars, men ja. Lars jeg må, det er svært at stå andet end forrest i frontlinjen, er det ikke? det Når det er bare Anders, der siger, at kvinder har stået forrest i frontlinjen, så, så indvender jeg bare, at det ikke er svært at stå andet end forrest i frontlinjen. Nej, For ellers er... er det jo ikke en frontlinje. Det spænder godt, den der med officeren, der råer jeg jer, langt, langt bag jer. er det var sådan, vi tabte Blekinge, Halland og Skåne anden gang jo. Ja, <laughs> det gjorde vi hele tiden jo. Jeg kan ikke holde ud at tænke på det. Men nu skal vi tale om Svendborg, som jo er en anden stolt by i den danske forsvarsmæssige historie. Hvad er der galt her? Ja, jeg vil sige det på den måde, at I skal nok opføre en ordentlig over Fordi øh, hvis I indfører det, kommer hver et eller andet, så må I heller give efter. Fordi det er nogle voldsomme kaglen, I er i på. Hvordan det? Ja, altså, må vi lige sige, at Svendborg, den, den, det, det er jo hverken Svend Tiske eller Svend Gratte, der har noget med navnet at gøre. Øh, det, den den nævnes første gang i 1229 som Svineborg. Svineborg, hvor borgen lå der, lå, der lå der en hel masse skove, og øh, der fedtede grisene rundt og spiste ålden, altså æren og bog. Og øh, derfor kom det navnet efter, efter Svin. Så det, det kan man selvfølgelig sige, det er ikke særlig Borgen i sig selv har ikke været meget værre, fordi det bliver regelmæssigt indtaget, hver gang Men det er kun at I skal passe på. Ja. Det er fordi Svendborg er vant til at blive plyneret og nedbrændt. Første gang der dør Valde i 1241, og øh, der går borgen til hans næste altid søn, Abel. Jeg ja. ikke, kan huske men så kommer der en brodestridende med Abel og Erik, og så bliver den første råber nedbrændt af Erik, og så bliver den gennembruget af Abel, og så bliver den selvfølgelig plyneret og brændt. Det er klart. Da nu ham Abel han dør, og så er en ny søn, som selvfølgelig også hedder Abel. Øh, han, har, han får noget ballade med kong Kristoffer den første, og så bliver den tøndret og brændt igen. Og så 10 år senere, så får den et besøg af den norske kong Erik Præstehader, som ikke var i god hensigt i det, han også tøndret og brændt mm. Og så har vi fred frem til 1316, hvor den så bliver nedbrændt af, af Jonker Kristoffer, som har noget ballade med sin i øh, Erik Mindved. Og så kommer lybækkerne i den 1389, og så brænder og pønder meget. Det er altså femte gange på mindre 140 år, og man skal jo så næste om begynde at tro, at der ikke var mere plønner. <laughs> ja, og ender ikke flere Svendburginseres med, ikke? Jamen, det, det, det, det sleder også voldsomt på dem, det må vi sige. Mm. Men så er der fred og ind indtil ind grævens fejde, og så har de der Svendburginsere, eller Svendborgerne, de, er jo så, de har så fundet ud af, at det er meget sjovere at brænde om plønner, end, end at selv være med, eller at lade det gå ud over en selv. Så de brænder og plønner en landsby, den virkelig skudrense i juli 1334, så der ikke er en smule tilbage i den her Ørkeby, som lå ved siden af hmm. Der er ikke en tilbage. Og den her nedbrænding, så det synes Svendborgerne, det, det var jo lidt blod på tanden, og derfor der far de rundt og brænder her hergårer af i omegnen, og så egentlig tager man så til Odense, hvor man er behjæblet med at afvandle bispegården i Odense. <laughs> øh, men så, så sker der jo det, at, at, at så kommer Karu Ransager, äh, han kommer så tilbage, og, og, og, og svendborgen de har jo været oprørske, så han brænder mod af i 1334. <laughs> og sidst, men ikke mindst, så har vi jo vores krig, som vi hørte om sidste svenske gang. krig. Svenskekrig. svenske, ja. Fra 1658 60. -16. Og der, hvor Carl Gustav han går over Lillebælt, Øh, og til byen. Og, så, og derfra, der, der samler han jo sin her på Fyn, og så går han over øh, Storebælt. Ja. Yeah. Og det, han samler den faktisk nede i Svendborg. Og så går han derfra over Tåsing til Langland, og så over øh, Storebælt til Lolland. Og derved byen her bliver så igen fyndret i 1672, og der er der ikke andet end 1000 indbyggere tilbage. Og jeg mener, det må hellere opføre ordentligt. Lars, må jeg spørge noget? Jo. Yep. Er du klar over, at Svendborg er den by i landet, hvor der er flest lederforretninger på indbygger? 55 lederforretninger er der. Det, det er jo sådan en oplysning, hvor, hvor, hvor hvis man ikke har fået den, så ville jeg simpelthen ikke kunne sove i aften. Hvad er det, det? Men Kan det have noget at gøre med de mange plyndringer, at, at leder er et slags svar? <laughs> ja, det, det, de lokale der derovre, de går så i svinelæder i stedet for øh, hvad? Det tør vi ikke at sige, Lars, for så ved du godt, hvad der sker. Lars, jeg skal lige høre, jeg kan forstå. Her til sidst, jeg kan forstå, at øh, vi har jo spurgt, om du ikke havde lyst til at komme op til Skagen. Du er på camping i, i Hobro i øjeblikket. Ja. Og vi har uh, spurgt dig i sidste uge, om du gad at konfrontere konen, eller parlamentere med konen. Ja, sp sp Spørge ja. konen, om hun havde lyst til ja. at komme op sammen med dig til Skagen i næste uge. for en lige snak. Ja, og, og der er vi jo blevet enige om, at det har vi ikke lyst til. <laughs> Fordi, uh, det vinder for meget arbejde og, og, og køre. Og sådan noget, så Det har vi selv lyst til. Nå, det er vi fandme ked af at høre. Men, <laughs> men Lars, hvad gør vi så? men I kommer bare hernede. Det er endeligvis, det er udsom om, den her campingplads, jeg er på, det er tæt på noget, der duger. Nu skal man ikke tale med for store ord overfra, og så skal man have munden vasket i grøn sæbe, men, ja, men det er tæt på. Hvad hedder, hvad hedder campingpladsen? Den hedder egentlig noget så internationalt som Hobro Camping. Sådan. Lars, tak fordi at vi må forstyrre dig. Det gjorde det. Og helt uh, rollo, og ikke mindst også konen. Mm. Det gør jeg bare. Vi ses. Ved. Hej. Hej. En tidligere p 3 Gå lige, det er Bayer og Nubber, der hedder Come With. Mm. Vi sidder jo her på Centrumpladsen, ja. og øh, vi har fået at vide, allerede, øh, inden vi begyndte at sende i dag, at vi faktisk har taget pladsen yeah. fra, fra Kurt. Kurt yeah. han er en lokale pølsemand hernede, en altså sin pølsevogn mange. her, hvor vi plejer at sidde. Og jeg ved ikke, hvordan vi skal gøre ved det, fordi, Nej, fordi... vi er ikke kommet her ja, Og for at jeg tage Kurt plads. Der er to meter hvor du står. Der står Kurt. Ja, Kurt han står lige her. Ja. Kurt, skal vi, vi skal lige spørge dig om noget, Kurt. Ja. Fanden. Hvordan, hvad gør vi nu? Hva, du plejer at stå her med pølsevogn, ikke? Ja, det er rigtigt. Du har lige givet os et tilbud Jamen øh, Jeg flotter dig bare en lille smule Ej ah, det er godt Fordi jeg ved du hvad Vi vil jo øh, Jeg tror faktisk At vi på, på længere sigt I løbet af ugen Vil kunne bruge øh, Din pølsehorn til et eller andet I programmet Jeg kan bare ikke komme på hvad endnu Kunne det være Kunne, kunne det være en aftale Ah, det er ikke bare jo. Jamen Det er fint Super godt. Ved du hvad, øh, jeg er ked af, at vi har givet dig sådan en dårlig, super dårlig, tynd kop kaffe. Ja. Jeg er glad for, at du siger, at det er kaffe, for jeg kan ikke smage det. Nej, det er det en er af mange ikke. til mange pinne det her program. Det er, ikke, det er ikke en kaffesituation, vi er stolte af, men det er heller ikke lokalt kaffe. Men Anders, få ikke sige. mærke til her. Nu ja, er det også, fordi ja. Kurt er et rart menneske, ikke? Jo, og det er en helt, helt anden mennesketype, men end det ikke? Men det er ikke mærke til, at der er et problem. Vi, uh, vi kommer her fra Statsradiofonien, optager en stor del af kurs pølseplads, ja. ikke? fladrer ud. Men hvis det havde været et andet sted midt i Kattegat for et tilfældigvis, ja. nu, nu siger jeg bare et helt tilfældigt midt i Kattegat. Så har du været et hovedkort der. Så øh, var der sket ting nu. Så har du sat kartofler ind i stedet for fingre. Nemlig. Men det jeg skete heldigvis ikke. Nej, det er ikke. Men og det er så dejligt at være et sted, hvor man er velkommen. Og det er jo også det, der fører os frem til dagens øh, første gæst. Og nu har vi jo allerede haft Kurt, men jeg øh, vil sige, dagens øh, anden gæst. Øh, anden øh, gæst. Ja. Og det er dig, Bo. Velkommen til Boradet. Tak. Vi er også gæst hos kurt, faktisk. Jeg må sende min krop og have bølser fra kurt. 25% af Bo Bommel, som du hedder, er bygget af, af, af Kurt. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Hvad, hvad er det, der gør, at Kurt har sådan en god pølsehul? Jeg tror det er fordi, at, at Kurt han står og, og han, han er jo ikke bare pølsemand, han er han er pølsemand i hjertet. Han kommer tidligere om morgenen og nu som de her små ind, så jeg kommer og sætter til i dem det. ved han. jeg rigtigt, fordi jeg var inde og at sige, at han skulle først starte, kl. 11. der er sind og nok gået ned, og så sagde han, jeg er jo ikke bare gå ind og på en knap. Der skal først forberedes i halvanden time. Jamen, det, det er jo sindagtigt. Det er en kunst, kan man ja, sige. Ja, er. Ja. Så er der er nogen der der bruger forskellige ting, der nogen der putter bouillon i vandet og sådan noget. Det gør du ikke gør du det? Nej, det gør jeg. Kurt ja, der der har sådan lidt, der er sådan lidt høns over. Øh Mm. Ja. Godt Det er derfor det er derfor, Det er så derfor at Bo Bommels, uh, 25% af Bo <laughs> Hvad er det? Det skal være et gammelt karlsbær. Altså en gammel ned i pølsevandet Ved du hvad? Det er Allerede fantastisk nu. Nu er uh, Vi skal snakke med dig Bo Fordi at uh, ud over at uh, du er uh, lokalmand her fra Svendborg Du bor her, har din familie, dit liv og leben her Så er det også dig der har opfundet sloganet Det man hører er man selv Abel Levin og nummeret, der hedder Happy Ending. Mm -hmm. Bo Bommel, du er, du er blandt andet tekstforfatter, det kunne jeg ikke fortæl os ellers, hvad det er, at du går med. Din virksomhed, den er baseret her, hjemme hjemmestavn i Svendborg. det er kun fordi, der er så skidt godt at grille og, og, og gå ture og sådan noget. Det, det, normalt er det, sådan, det er sådan virksomheder, som jeg opfinder sjæl til. Altså det kan være ydelser eller, eller produkter, som skal have en sjæl simpelthen. En reason why, hvorfor man skal købe det, eller som skal forklare det i et eller flere ord, eller en sjæl. Er det så virksomheder, der ikke har sjæl, før du kommer til? Jeg har ikke stødt på det, fordi det er, jo meget, det er jo så min opgave at, at forsøge at være med til at skabe den her sjæl, ved at gå ud og tage dels på, på virksomheden, og tage på produktet, og tage på forbrugerne. Når jeg så har taget rigeligt på alle tre ting, så det i den store blender. som så er sådan en mental træk, kan man sige, hvor jeg sådan koger suppen ind, til man har en meget, meget lille suppetærning med sjæl. Mm. Det var det, der skete for eksempel sidste år, da, da B3 ringede og sagde, vi mangler en sjæl. Ja, fordi øh, nu havde jeg, var jeg jo også på betræet, inden at slukkerne kom til, og der var ikke noget sjæl overhovedet. Nej. Den øh, kanalen var stendød. Lad os, i, lad os sige det, som det var. Ja, men jeg ser også som lytter, kunne jeg også bekræfte det, at der var ikke noget. Der var noget musik, og så noget man snakke indimellem. Men sjæl, nej. Men øh, Bo, du er jo manden bag det, man hører af mig selv. Og øh, jeg kan, når du har forklaret, fortælle, øh, hvilke reaktioner vi fik på, øh, på slukkerne, da det sagde lige blev men, indført. Men hvad skete der, Bo? Fortæl, hvordan gik det for sig? Ja, altså slukkerne. Yeah, yeah, yeah. Ja. Jeg, jeg havde jo gnavet mig igennem stakkevis af medieanalyser for jeres medieanalysbureau her i løbet af sidste forår. Og der sker der så det i april, så er jeg nået ned til den førnævnte suppetærning. Det vil sige, det der så muliggør det for mig at få skrabet det hele sammen ned i et lille udtryk, eller fire ord, eller seks, eller hvad det nu bliver til. Det ved man jo ikke. Pludselig er hele mit hus fyldt med nordmænd, yeah. på grund af en konfirmation. Og det giver jo ikke den bedste mulighed for at kunne så, ud, kan man sige. Huset fuld af Der ved jeg tidligere har været i ølbranchen, og som derfor stiller visse krav. Nordmænd uh, dræber også kreativiteten, er det korrekt? Ja, det er rigtigt. Det kan man da godt sige. og derfor så, så, så, så stikker jeg faktisk af fra mit hjem. Jeg skal mit, lige indvikle videre, også, mange lytter sidder og tænker også, hvorfor Normand i Svendborg og Konfirmation? Ja, det er et godt spørgsmål, men de var altså inviteret. Ja, det var ikke meget. var, ikke mig, det var men de var, de de var, var her, og de sad ved mit bord, og de drak øl. Du søger ud af huset? Du søger jeg ved. søger ud af huset, jeg, jeg, jeg løber simpelthen ud af huset, da jeg... Jeg kan ikke kan få ro til at, at, at, at kunne suppe ud igen, og, og løber ned ad gaden her, og ned til øh, Rutebilholdpladsen. Øh, øh, der går en bus havnen. til Forborg med det samme. Forborg, ja. Og jeg løser billet og, og sætter mig på et sæde. Jeg kan huske, hvor var meget varm dag. Det var sådan en, en, altså, jeg mener, med mine kilo er det hurtigt en meget varm dag, også om foråret. Og vi kører til Forborg, hvor jeg stiger af. Er det så sådan en Rutebil, hvor de har de her sæder, hvor man ikke skal sidde for længe i kortbukser? Altså, hvor de har sådan en, en effekt, som klister fast. Nå, jeg tror, det på grund af... Spejderne, nej, okay. Ja, øh, ja men nej, altså, nej, den var ganske udmærket, jeg kan huske, det var en god komfort. Han kørte, ikke for, han kørte heller ikke for hurtigt, det kan man jo nok nogle gange komme ud for. Jeg stod for så af i Forborg? Jamen det var fordi, jeg var faktisk blevet lidt brødflår også, fordi nu havde jeg siddet, jeg havde faktisk kun fået øl de sidste par dage, og så var jeg nødt til at få noget, jeg kunne huske, at jeg øh, tidligere havde spist på en restaurant i, øh, på toget i Forborg, der hed øh, Ved Brønden. Og jeg havde fået en kæmpe stor som jeg ikke kunne æde mig igennem af, af, af lokale delikatesser, der var dog ikke læder. Og så øh, bestiller jeg. Jeg har billet med her. Og vi ser så her. Det er nu altså billet fra, fra øh, restaurant Brønden i Forborg. Ja, den øh, 11. i 403 03, hvor der står øh, en mørbrød, en franskbrød med reje og en stor fadel. Øh, 128 kroner. Hvem betalte ja, det? Ja, det, det gjorde jeg så selv. har, som du kan se, så har kørt ind i min, øh, i min forretning. Det har jeg nummer 315 derovre. Vi er altså på vej hen mod uh, historien, yes. enden på, hvor at, uh, hvordan det, man hører, man selv slå gerne opstår. Vi tager ja, en plade for at, at trække spændingen. Nej, det sker, det sker nemlig det sker ikke ved Brønden, velbo? Det sker ved Brønden. Vi fortsætter det. Der var nemlig ikke noget okay, inspiration yeah. i den mørbrædde, kan jeg lige sige. Og, og rejerne, de holdt heller ikke øh, helt. Det var faktisk ikke godt at spise det, som det havde været. Så derfor så tog jeg hurtigt videre, og det kommer vi så til. Måske. Ja, det gør vi nemlig, fordi så spiller vi en plade. Og du så er du du så jeg også en strej vedkastning. Yes. Shout out til Helmen homie, Simon Julesen der, til Robert Hansen og til Johannes og alle andre, der rydder fucking forsiderne der. Og jo, du har været dig, der var dem, og så er det der. Joghorn med det kunne have været dig. Jogeren spillede på Samsøfestivalen. God koncert. Spiller jo også til Svendborg Festdag. Er det korrekt, uh, Bobo? Ja, det er jeg rigtigt. Ja. Men vi skal rekapitulere, hvor langt vi er nået. Øh, for os for nye lyttere der støder til. Det, der sker, det er, at der er nordmænd i et hus øh, i april måned, sidste år, efter april, hvis ikke så meget fejl. Øh, meget tæt på det tidspunkt, hvor selve sloganet, det med høre mig selv, bliver øh, kommer til verden. Øh, og Bo har taget en bus fra, øh, fra Svendborg til Forborg. Det er en af de langsomme busser, for den er omkring tre kvarter omkommet derhen, efter han indtager en, en let frokost, vil jeg kalde det, i, i, i den restaurant, der hedder Vibrønden. Så Og den restaurant bliver øh, regningsmæssigt betalt 1309. Bo mener så at han drikker en fadel efter den her regning han er betalt. Det er der, vi nået til historien, og Anders, tager du over. Bo, øh, det er jo så ikke der, det man hører med tilslukkerne kommer til verden. Jeg, jeg, altså, jeg, jeg, jeg har lidt svært ved at løsrive mig fra, fra, fra den, øh, den, det, det å, som nordmændene har, har påført mig. Jeg har kommet ud af koncentrationen, så jeg, jeg, det var ikke nok med den mørbrød og den øh, med rejer og den fadøl. Og der er vel også noget med Nicker Ja, så er det nemlig, at jeg går en tur i Forborg, det kan man godt. Man går lige rundt om torret, og så øh, var de ved at sætte scenen op. Det viser sig, at øh, Nicker skal spille til, til en stor byfest senere på aftenen. Og, og der er det så, jeg ja, ligesom øh, for at observere, hvordan, man, øh, hvordan de sætter scenen op, øh, sætter man på en udendørsservering og tager en fadøl mere. Det har jeg desværre ikke noget bilag på, så der kan vi ikke rigtig se, det, er, det er jeg er sgu ked af. Træk du den fra? Nej, det kan jeg ikke gøre, gjort, når jeg ikke er bilag, bilag på Nej, det, jeg, nej, nej det, tror jeg, det tror jeg, den er smutte, det er jeg skulle af. Du laver ikke en tror Nej, <laughs> det gjorde jeg ikke. Og Bo, øh, videre. Vi skal videre til. Vi skal, vi nærmere os, kan jeg forstå. Ja. Jamen, så tænker jeg så, okay, der var ikke så meget inspiration at hente der i Forborg. Og jeg har jo alle de her ting i hovedet. Jeg har jo... Øh, øh, Payoffet er, øh, er jo følgende af en argumentation, som fylder 35 sider, ja. så, og, og det er jo igen en nedkog af øh, flere hundrede sider, som jeg så har gået i ja. mig igennem måned efter måned, ja, op til. Uh, så det har jeg jo alt sammen i hovedet, altså og der hvem også, der lytter om der morgenen, også. og hvem der lytter om eftermiddagen. Der er også noget med en gammel kæreste, ikke? Ja, og så er det nemlig, jeg hopper på en bus oh. med tur. Så så jeg kommer slukkerne. Tilbage til Svenborg. jeg, tænker, at jeg skal svikke mig til til Svenborg for jeg er stadigvæk huset fuld af nordmænd og jeg ved at hvis jeg kommer tilbage så vil jeg ikke kunne koncentrere mig om det. alligevel så jeg har af på midtvejs cirka. Og det er så ved en en el gammel landevejskrud, det hedder Vesterskæringkrug som skidt godt sted som hvor min familie kommer igennem mange mange år og, og jeg har spist højt fødselsdage og vi har holdt min morbors fødselsdag forfædres og, og og så der er det der også er en særlig stor mødester Skæringkrug, og når vi taler most. Ja, den er jo på på forsiden af Abilmost, Most, i de kendte mm. den der håndtegnede krug. Det er Vesterskæringkrug det, som Så der er en af Danmarks eldste krug. Det, der så sker, det er, at øh, der er ikke et øje derinde. Så jeg sætter mig ned ved et bord, og det er, er pludselig nok det samme bord, som jeg... Jeg, jeg, har jo, jeg er jo kommet der tit, så jeg kan jo huske sådan, de forskellige oplevelser ved de forskellige borde. Mm. Et sted, hvor jeg har engang har, har genforhandlet med en, med en gammel kæreste, jeg havde, så kørte vi ned til Vestræsgjerne. Og så fandt du på beslukkerne? Øh, så bestilte jeg faktisk en... Øh, jeg kan huske, jeg kiggede kortet igennem en lang stykke tid. Og, fordi nu havde jo lige fået mørbrænde rejerne. Jeg, vil, jeg beslutter mig så for en, et stjerneskud. Det er jo hårdt at beslutte sig for at Stjerneskud eftermøder at nu reje. Ja, det regner med dig igen jo. Ja, men det var ligesom om det andet havde lagt en bund, men det havde ikke givet noget inspiration, og Nej. så skulle jeg selvfølgelig også have en stor fader med. mere Men det er et sat så til at Stjerneskud så tidligt. Ja, jeg Ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså, og det er de godt det, det galt med Stjerneskud. Så man er jo jeg jo færdig for Fuldstændig. Jeg tager chancen, og jeg mener, jeg, jeg sidder så der med min blog. Jeg har desværre lige smidt alle notaterne ud. Der var ellers mange fra, fra fra kronen der, og, så, og så, så skriver jeg så, hvad jeg nu kan finde på, sådan, øh, mens du nu tygger mig igennem. Hvad kan du huske, på, hvad der var du skrev, inden du nåede frem til? Nej, det kan du så ikke. Nej. Det vil sige, at øhm, du har ikke fundet på det endnu der, Bo. Nej, nej det, var ikke, det var ikke kommet til mig endnu. Det var ligesom, om jeg søgte lige den der... Du, jeg, jeg havde det på tungen. Jeg søgte den her, den her tråd, den her glist, som, som ansendt af stjerneskud, kunne farve min hjerne og, og, og formatere. Men også, du spiste jeg. ikke mere stjerneskud? Øh, Bo kigger nu. Nej, jeg er pludselig nok, det den er Den her i billaget står den som dagens lune. Jeg ja, husker er, som sådan. Det gør man tit. Det det. Men det var, hvad der var. Godt. Vi skulle til at høre musik. Så tager vi. Tak tak fordi du kom på. Love's og City of Dreams. Du lytter til de sprøde heste direkte fra Centrumtorvet i Svendborg i øjeblikket. Er Akkurts Pølsekurt ved at køre sin pølsevogn ind ved siden af netop vores sceneområde. Er du i Svendborg så kig forbi Centrumtorvet, så vi vi give en kop kaffe og en pølse senere. Nu skal vi til København og havnen på Klokken er 10. Direkte for Svenborgsov, sprøde heste. Danmarks Radio præsenterer stolt radio med vrenski. Anders Lund og Anders Breinholt er sprøde heste. Og det er Centrumpladsen, som vi øh, i øjeblikket sender fra. Pladsen, ja. Centrumpladsen, ja. Vi er kåre enstændelse med Pølsekurt, hans pølsevogn står nu ved siden af vores sendeområde. Ja, er en sende vigtig på cirka 3, 33 grader, vil jeg sige, og fra øh, vores øh, selve sendeområde. Det er først kl. 11, at uh, Pølsekurt åbner sin vogn, men jeg ved, at når Monkey Business, du Duer ja. og Hallermas Vangshus sender eftermiddag fra klokken 15, det er jo øh, Danmarks Radios pølse, yperligste pølsemænd, der er sendet af det program. Jeg ved... På en eller anden måde, der ja. vil Kurt blive glad for, at når af dem dem kommer herned. Ja. Og det er vi også glade for at være her. Vi er for besøg af en dame, som er formand for de detaljhandlerne her i byen. Ja. Hun har butikken, der hedder Aprodite. Det starter udsat i dag. Hvorfor øh, og vi skal snakke med ind. Det var glæde. Vi snakker ind. Det er fordi vi, vi har tendenser. hørt at uh, Svendborg er jo den by i Danmark den hvor der er, er skinhovedsted. Hvor der er flest skin- og læderbutikker i forhold til øh, en by ikke? Ja, 55 skulle der være. Og det er jo også det man siger jo, det er sådan en, en ting man har inde i, i læderbranchen, det er at, at noget, når noget sker i Svendborg i dag, så sker det i resten af verden i morgen. Og det er det vi skal høre om tendenserne, men det er jo ikke nu Anders Brejnhol. Nu skal vi åbne vores konkurrence. Ja. Telefonnummeret hedder 73x20. 73x20 er vores telefonnummer til lokalmesterquizzen. Du kan ringe ind, deltage i quizzen. En quiz, hvor du kan vinde en tur til Skagen i næste uge. Det er jo dem, det der vi sender fra. Det eneste du skal, det er, at du skal vide en masse om Svendborg. Der er seks spørgsmål om Svendborg. Kan du komme igennem alle seks, så går du videre som dagens lokalmester, og så går man videre og videre, videre og videre, på fredag finder vi så en vinder. Hallo, der er tøjsperten i sin mikro. Det er en Fiat Cinquecento. Okay, men tøjeksperten, det var det. Det var tøjeksperten. Så det er lederryggen der løber i byen, og nu skal der ud og omkald Men lad os tage et stykke musik, før vi hører om det, som det virkelig handler om her i dag. Det, som der virkelig kommer til at trække tænder ud, som er det ukulte sydfyr. Outcast og nummeret Roses. For lidt siden i programmet her, der kunne du høre historien om, hvordan det, man hører slog selv, sloganet blev til. Og ja. øh, du var en god historiebo. Tak. Hvide mig. Ormel, du er tekstforfatter, forfatter... Med mere, ikke? Ja, og en af de ting, som øh, en, af, en af dine seneste projekter, har jo været en efterforskning af, af det okulte Sydfyn. forstået den måde, at hvad det er, man ikke lige præcis kan se, når man kaster et blik ud over noget som sindssygt for på scenen. Hvad ligger der under? Hvad ligger der bagved? Og hvad kan du indledningsvis sige, hvis du skal sige, at Sydfyn mere eller mindre okult end andre steder? Altså Sydfyn er ret ukul. Vi hørte også Opsten fortælle om før, hvor de her dræbte og der var sket hernede, og, ja. og, og der er jo rigtig, rigtig, rigtig mange gode historier gemt nede i, i mulden i det sydfynske. Øh, og, så det er sådan set bare graven frem nu. <coughs> for et par år siden skrev jeg en guide til det kulde i København, og den øh, åbnede øjnene øh, for København øh, for mange måder for mig, fordi i gamle dage, når øh, navigerede jeg rundt i byen via værtshus. altså den gade, det var den, hvor den værtshus lå på. Og nu tænker jeg mere, den gade det er der, hvor den hovedløse rider går igen. eller hvor Strounge øh, stadigvæk ligger, eller. Så, så, så det er en god måde at når vi giver rundt i byen på, man kan associere nogle skide gode spølleshistorier eller andre okkulte historier til bygninger, man ser. Nu er der jo ikke øh, så mange værtshus i byen, der er til gengæld med 55, 55 skinforretninger. Og øh, hvordan guider du så igennem uh, Svendborg? Altså, er det er et spørgsmål, jeg nogensinde har hørt. Nej, du sagde, at du tidligere brugte det, altså i København, før du opdagede det okkult, ja. øh, brugte du værtshus til at guide dig igennem byen. No! Så spørger jeg, hvad er det, no, okay. du gør i Svendborg? Ja, no. ah, ja, fordi der ikke er så mange værtshus, men der er mange skinforretninger. Er I med, begge to? Ja, yes, delvis. Men jeg forstår ikke, hvad det vil gøre med det okulte. Jamen, det ved jeg ikke. Det var da Bo selv, der sagde det. Okay. Så navigerer man selvfølgelig efter duften af leder. Altså, det mener, det er jo ikke, der er jo ikke to stykker leder, der er ens. Og hvis det er fra samme ko, kan det måske godt være, at man bliver sådan øh, lidt mislidt. Der hører man i Sydfynbo tale om leder. Nej, hører det er, du kærligheden? Ja, Gløden, der kommer igennem? Så, så det, man, det kommer helt øh, naturligt. Men? Jo, der, der er jo også ledersbøgelser i byen. Vi sidder ved siden et offentligt toilet på Centrumpladsen. Kan det, er der det, det nogen yderligere i sammenhæng? Næh, men, øh, der boede en, en, en mand her, man kaldte verdens stærkeste skræder i ah. byen, og i hans butik, der, der, der, der spygte det faktisk. Korsgade 14. Det, det var svært, at bygningen brændte ned på grund af noget med et strygjern, man havde glemt. Men, men det var simpelthen det var en, en, en, en svinbogensisk skrædder, som tog rundt og optrådte på markedspladser for en 60-70-80 år siden. Og, og da en æ, stærkeste mand engang skulle skrive et brev til ham, så skrev han bare til Danmarks stærkeste skrædder, uden adresse på. Så kom det alligevel frem her i Svendbo. Det Er det jo kult? Det er jo kult, fordi der var engang, der var sådan en gammel særling, som altid kom op. Der, der var under den her, her skrædderi var der en, en slagter, og ved siden af var der en, en bager i Korsgade. Og, og så var der en, en type som hed Holm, som altid kom ind og nassede lidt brød ved slagteren, og lidt kød ved, omvendt brød ved bæren og kød ved slagteren. Og så satte han sig op i sygstuen ved, ved sygmaskinen og, og, og spiste det. Og de var jo synes, det var fedt, for så havde det nogle snakke med der, mens de sad og syede de her skræder. Og så øh, det var ikke altid en sæde, han holdt særlig. Han sad bare og spiste nogle gange og andre gange faldt han i søvn. Men, men de lærte ham efterhånden ret godt at kende, så godt at øh, da de kunne se, at det gik mod hans efterår. Han så jo i bladene ude i skoven her. Det gik jo ret hurtigt mod hans efterår. Så aftalte de, at øh, han skulle komme igen, da han var død, og så aftalte de, at det skulle være en onsdag. Og så var det nogle af de her elever, som sad øh, op på skrædderiet, øh, op mod påske og skulle gøre deres arbejde færdigt, inden de kunne holde deres øh, ferie. Pludselig springer døren op, og øh, papirmodellerne af de her, øh, hvad hedder det, øh, tøjting flyver, ligesom der løber nogen, og, og tager hånden og, og, og stryger igennem dem hen mod de her lærlinge, der sidder der. Og så øh, spørger den ene lærling den anden, hvad dag det er, og det viser sig så, det er onsdag. Og så siger de dagholm, og så går de hjem igen. Så. Ja, der er mere mellem himmel og jord. Så det er altså den ukulte historie herfra. Men det er da lidt, lidt til en hel bog, er det ikke? Oh. Jo, der er selvfølgelig også andre historier. Jeg er ved at grave på Det er faktisk meget fedt, fordi Dansk Folke, Folkemændssamling har, har det her liggende. Grupperet på postnummer og nisser. Ah, klima. Altså det er sådan, at hvis man kan sige, at vi vil godt finde en julehistorie fra det her område, så kan man ret hurtigt gøre det. Så går de i kælderen og finder den til i gullet papir. Men når, når du taler om det okulte Sydfyn, så, så er det også andet og mere end spøgelseshistorie. Ikke? Det er jo også fysiske fænomener og, og mærkværdigheder. Ja, det, altså, det springer jo frem af jorden, der er evigt varme søer og svenske krigen, og der er også, som vi hørte Obersten snakke om før, så har de med de her blodige ting der er en gammel, en gammel borgsted herude som hedder Ørkildsborgen, hvor man siger at uh, borgpasseren går igen efter midten at I klædt leder og rider han rundt uh, på markerne, rundt omkring uh, borgen, og at den uh, guld, uh, eller kårport som var indgangen til, uh, til slottet, som lå derude, stadigvæk skulle findes men der, der er faktisk flere gode borghistorier vil høre en til? Erik, <tryk> er det tidboen desværre, og det er ikke fordi historien ikke er interessant? Oh, det var det, det er nok. Men, uh, Vi har sgu ikke rigtig tid Til gengæld kunne vi godt tænke os Hvis Nå, altså du har det en okult historie har, har vi tid? Vi, har tid. Nå, jamen, vi, vælger, vi vælger at sige, skal at det vi... vil vi ikke Så, okay. Men vi har også, er også belært erfaringerne Med sloganhistorierne Så er der også det, at, at vores producer har angst nu. Ja. Han har angst, fordi skal vi nu til forbrug med bussen igen Og det kan godt være, vi skal have det Men jeg synes bare, det er ondt og grimt og forkert og sige nej tak til Bo. Undskyld, Bo, Det er faktisk også engel der sagde at vi skulle til at runde af nu. Ja. Så det er derfor vi ikke har tid til den. Altså, men det ved... har vi. Vi har jo ledet på en løgn her, øh, og det er et af de mange øh, fysiske fænomener her på Centrumpladsen. Nu skal vi tage en plade, og så hører vi den for jeg så Og så vi den. hører ja, du har, har vi har vi tid, tid vi. til det ja, for tænker det er jeg jo for fanden en musikrat jo plade plade. Har vi tid har vi tid, og har og tid, og tid og til at høre den skide historie? Har vi tid til at høre en plade det er det jeg vil sige. Vi Har tid til at høre en plade for vi skal også jude jeg har også. vi også snakke med. Jeg er udtalet, det lever ikke så selv. Nej. Det er Hosslers, og han får for lidt, så det Shardae med Smooth Operator. Bro Bormud, lad, øh, lad os da få historien. Vi har tid til den. Lad os høre den, den øh, sidste ukulte historie omkring Sydfyn. Den er fortalt ikke af en, af en, af en, af en skrædder, men en forsør. Der, der ligger en kirke i byen, der hedder Vores Kirke, og der engang ligger en gammel borg. Og man skal bruge flugtveje væk fra sådan en borg, hvis man bliver belejret. Så der har været sådan nogle hemmelige... Øh, grotteagtige veje fra borgen der ligger på toppen af bakken hvor kirken nu ligger og så ned til havnen. Mm. Men de flugtveje sig stadigvæk at være der og at der også er i dem og det pussige ved det er, at man for nylig restaurerede et hus som ligger i nærheden af den her bakke her. Der fandt man i indvirkningen af huset en sådan en en, en en grotte der gik ind i et stykke ind i bakken, så der er stadigvæk hold i rygterne det... Men var der skat inde i bakken? Ja. Hvad? Var der, en skat, i bakken? Ja, der er skat i bakken? Var der skat? Var der skat? Var der guld inde i gangen? Ah, nej, det var der ikke lige den der, ikke i de fandt den Gik ret langt inden, men det beviser jo selvfølgelig, at der er nogen gange, så nogle gange er det der. Der var en gang, og på en af den gang var der en dør. Bo, men, øh, tak fordi du kom. Æh, vi skal ikke kunne sige, at vi ikke får brug for dig i løbet af nogen. og vi vil også godt opfordre alle, om de har okult historier omkring Sydfyn, så er vi meget interesserede. Også øh, på Bos vegne, men også på vores egne vegne. Mail dem ind. Kom med Vi har en uh, gæst mere. Som ikke er ukuld. Det er Jytte Ågaard, og velkommen uh, til dig, Jytte. Tak. Du r du en tøjbutik der Afrodite som ligger lige over for gaden øh, hvor vi sender. Øh, du er også formand for foreningen af Detailhandel i Svendborg, og i dag starter udsalget. Ja. I Svendborg. Nej, det er kun mig der starter i dag. der starter der også udsalget hos din ja. tøjmand. Der er mange der har startet i forvejen. Og de har tyve startet simpelthen? Ja. Hvordan kan det være <laughs> Er det er Svendborg alene der kører udsalg på den her tid af året? Nej, det gør hele landet. Gør de det det? synes jeg bare lige huske. Hvad er der slagtilbud der for dit i dag? Det kan jeg slet ikke nævne her, der er så mange så det skal ses. Jytte, øh, hvorfor hedder butikken Afrodite? Det kom sig egentlig af, at den, ikke, at den skulle hedde butik Jytte. Det synes jeg var lidt ordinært. Øh, så var der jo noget med en græsskønhedsgudinde, der hedder Afrodite, som er født af Havets Skum. Og det synes jeg var meget apropos, så det blev sådan. Ja, det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at det er øh, kvinde- eller dame-ekyperien. Hvad, hvad, hvad hedder genre? Hvad kalder man genre? En fællesbetegnelse øh, nu om dagen? Øh, jeg kalder det dametøj. Dametøj er jo også meget præcist selvfølgelig, øh, ramt ind af det hele. Jeg kan da se, øh, at der er der slags på tilbud over i hvert fald. Og der er der også masser af kunder, der står og i visitativerne i øjeblikket. Jytte, ja. du er formand for Detailhandlerne her i byen, og det er blandt andet derfor, du er fordi at øh, vi har hørt noget om byen her, som skulle øh, være specielt efter sine. At det er det, vi har hørt, da vi, da vi, da vi, da vi rykkede ind, ikke? Men jeg skal lige høre, øh, der vores rapporter spørger efter dig før. Der øh, var du ved at betjene en kunde, øh, og hun er rimelig lun på en trøje, som, øh, som øh, man kan blive som en blanding af fiskenet og skin. Kan det have været læder eller ruskin på den trøje der? Det var ruskin. Det var ruskin. Og nu kan vi så godt sige det. Det, vi har hørt, Anders, vil du sige det? Nå, jamen, det er bare, at, at, der, der, at, at, at der bliver solgt meget ledere i Svendborg. Det er ikke korrekt. Det bliver ikke solgt mere ledere i Svendborg. Nogle andre steder, tror jeg. Nej, men der var øh, Ruske butik og i andre butikker har vi også set hele jakker af leder. Ja, det er der jo selvfølgelig, men jeg tror ikke, det er ekstremt meget, der er i Svendborg. Nej, er, ja, Anders? Øh, Jytte, vi har hørt, da vi kom hertil, ja. at Svendborg... Skal skulle have 55 steder, hvor man sælger leder. Det skulle være det sted i landet, hvor der er allerflest lederforretninger per indbygger. Ja, nu ved jeg ikke rigtig, hvordan I definerer det, men øh, der er ikke specielt mange ledervareforretninger i Svendborg. Okay. Det stiller os så lidt mærkeligt, for det var det, for vi har inviteret dig, til. Vi har inviteret dig for at snakke om, om øh, skinbutikkerne i byen. Ja, men det er da lidt svært, fordi øh, jeg kender dig. Der, der er der en, en dejlig skinbutik her i byen, og hvad hedder den? Men det er en dejlig butik i hvad hvert. Hvad sker det at Jytte hun laver at det der hedder en undvigende kropssprog, hvor siger jeg, jeg kan ikke huske. det? Er det ikke korrekt? Eller du kan huske det, men det er lige væk lige i øjeblikket. Ja. Så det vi gør nu, at vi tager et lille stykke musik og så løber jeg ned i gaden og ser hvad den hedder. Lad os gøre det. Jytte, undskyld at vi forstyrrer så, fordi du var, vi har regnet nej, med. Nej, jeg vil det. godt høre en ting også, for, for det, men, skal, du ikke, det skal ikke hedde hede sig at Jytte, er blevet herinde på falske. Nej, nej, uh, nej men butikker. lad sat mig sige, Jytte, forventer, hvad har du forventninger til i i år? At jeg sælger en masse varer. Og er der varer, du specielt er glad for at slippe af med i år? Nej, vi har ikke solgt så mange shorts eksempelvis. Men det gør vi jo, når det bliver sommer. Hvis det bliver sommer. Det gør det. Hvad er det, Svend Borgensen vil have i år? Hvad er det, de går efter? Hvad, er, hvad, er, hvad, har, været det, hvad har været det bedste nummer i år i din butik? Det er jo nok sådan nogle t-shirts og slags og så Og så har vi jo så længseri med. Uh -huh. Og det sælger vi meget i også. Og den, det er trøje med fiskenet og ruskin. Bliver den solgt? Ja. Det er det, der adskiller amatører fra de professionelle. Og fordi der selv man man ting, at de andre står stopper og kigger på. Jeg løber nu ned i gaden. Anders, tager du over? Gør det, Judy. Tak fordi du kom. Og forhåbentlig held og lykke med udsættet. Ja. er det, det det er I dagens BT, der kan man i sportsavisen og også på forsiden af BT og inde af for, på, på forsiden af Sports. Inde af forsiden på Sport af Sport. Yes, yes. Man kan altså i BT i dag læse om Henning Primdals møde med ingen ringer end Ris Ries. Jeg vil sige, møde med ingen ringer Henning Primdal. Ja, det er måske mere i end det. Fordi det er, er vel ham. det, vi ser, det er vel skifte af konger. Vi ser det, der hedder tronskift i dansk cykelsport i BT i dag. Vi ser en mand tak af og en ny tager over. Du retter også. Hvor mm -hmm. står du henne? Jeg, kan sige, Jeg du står cirka to meter fra dig. Meningen er jo, at du skulle ud og finde en -butik. Ja, men det har jeg allerede ført til. Det er Naja Lædervarer nede i Møllegade. Det er Naja, de handler da også meget med det, er der mest tasker og sådan noget, ikke? Naja. Nej. Det var en lille sproglig ting. Ja. Jo, det gør. De handler om alt de læder. Uh, hvis det har været på en kø, så har de lavet noget det. Og det de er med, skal, ja, jeg har vi, skal vi har fået aflevet myten om, at uh, byen her altså har 55 skinforretninger. Vi har fået en mail fra en lytter, som skriver, jeg tror, jeg tager fejl. Ja. Svendborg er kendt for at have 55 værtshuse og er det sted i landet, som har flest værtshuse per indbygger. Okay. Ja. Så det var altså ikke led og varer forretninger. Så er det var måske ikke så underligt, at øh, Jytte, som ejer det her i Svendborg, kiggede mærkeligt på os. På grund af værtshusen? Ja. Vi skal, vi, skal, vi skal i gang med en quiz. Og, det er jo Og altså... vi skal jo også sige tillykke til Sofie kalk, der jo blev 24 i går. 25, ikke? 25, men så blev hun 24 i foregår, fordi det er en fest, der allerede... Altså stadig efterdønningerne øh, skyller en overfy. Der er jo stadig folk, der vakler hen over... Øh, her efter har været til Festus Sofie. Er det ikke på grund af hans kaste, Kasten, Kærsten, Kasten Skjold, Kaste Kaste Skjold, jo, som jo også kan lide tøj. Vi skal i gang med kvissen og øh, 73 x 20 er telefonnummeret, hvis ja. du har ringet ind, så er det måske dig vi ringer op i et øjeblik og du skal deltage i lokalmesterkvissen. Vi skal lige sige, vi prøver at fange gitte, gitte, hvis du lytter øh, ved telefonen, så øh, skal vi have fat i dig, fordi det er sidste hus vinder af konkurrencen lokalmesterquizen. Ja. I, øh, vi så på en måde at vinde på, men hvad det gjorde hun, fordi hun var den sidste der var igennem svaret rigtigt. Og så ikke alt du ligesom bare galt alt. var på ferie i uh, i København som bådede, bådede i Gilleleje og havde uh, været i noget tid ja, noget. Det er korrekt. Og er nu rigtig lidt væk, måske på vej hjem til Pantry. Ja. Så hun arbejder også til DTZ, så ja. du har modet for at ringe, kan man sige, med ah, der. Ah. Ja. Godt. <laughs> og med det ikke starter vi lukket mesterkvisen. Prince. prince, Prince, Prince, Prince og Musicology. Og vi er tilbage i Svenborg byen med femtredstusind passer forandreren. Og Jimmy velkommen til programmet. Jo, tak skal du have. Du ringer fra Viborg. Det gør jeg, Og du på arbejde. Ja, ja. Hvad laver du så dagligt, Jeg er som chauffør. Som hvad? Mottetchauffør. Mottetchauffør. Mottet... Mottet. chauffør. Det har jeg også engang været. Har du Og det er faktisk et udmærket job. Det er det fald. Er det ikke det? Det er jo ikke så svært, vel? Nej, det er at skifte og få en underskrift. Jamen, det er det. Okay, vi tog ikke imod underskrifter. Men øh, de firma du er af, ja, det er så også dem, der øh, gør sig i, at øh, man kan få forretningens logo på modten. Det er det, ja. Ja, ja. Det er en god idé. Men det er da bare længe siden det der sjovt holdt op. Nej, nej. Det er, jo, det er jo stadig genialt. Og det er et godt job, fordi at, øh, det er jo ikke for at sige, at øh, det ikke er et svært job på den måde. Nej, nej. Men øh, det er et dejligt nemt job, og jeg synes, at det er skønt. Det er et frit job, er det ikke det. det er et frit job, og du har en utrolig stor kontakt med, med dine kunder, hvor, hvorhen du ikke måtte komme. Hvor mange modder kører du ud om dagen? Ja, omkring 80 stykker, eller noget spil der. Og hvor lang tid tager det cirka? Ja, ah, 8 timer. Okay. Det er 10 timer. Det er 1,6 min. minut. 10 10 min. Inklusiv transport. Jimmy, nu øh, kommer der lys i uh, Kurt's pølsevogn her på, uh, på Centrumpladsen. Ja, det betyder, at vi har fået 380 okay. volt og jord op til ham. Og, øh, og Jimmy, skal jeg gå hen og tage ja. Jamen, øh, det gør vi da senere, Jimmy. Til gengæld skal vi i gang med lokalmesterquizzen? Ja. ja. Har du en kone, har du en kæreste? Ja, ja. Og øh, har du en kone og en kæreste, eller bare en kone? En kæreste. Du kan tage hende med til Skagen i næste uge hvis du klarer den som uans ja, lokalisator. det er altså rigtig, rigtig lang vej. Der er faktisk der er 5 x 6 spørgsmål, det er 30 spørgsmål. Men der er ingen vej øjne på med vanderen, og altså, se hvad der sker. Er du klar til første spørgsmål? Det starter chancen om en Bangsen. Yes. Det lyder sådan her Svendborg er kendt som et knudepunkt for maritime oplevelser og det sydfynske ø havet et sandt eldorado for lystsejlere. Hvis ikke, man lige har en båd på hånden, kan Svendborg sund opleves fra sundfærge. Men hvad hedder den? Hedder den A M.S. Erik, eller B.M.S. Helge? Jeg gætter på M.S. Erik. Du gætter på M.S. Erik. Erik. Jimmy? Det ja. måtte ske. Farvel. Og tak for i dag. Og hils. Vi skulle så gerne have Nanna med os på telefonen. Hallo Nana. Hej, Hej Nana, velkommen til programmet. Hvor er du fra? Jeg ringer lige uden for Ringes, eller bor i en lille landsby uden for Ringes. Oi. Oi. Og hvad hedder Den tæt på? Den hedder Snarup. Snarup? Ja. Hvor gammel er du? Nej. 26. 26, og du ved selvfølgelig noget om dit lokale område? Ja, det er du to. Så ved du hvad? Men øh... kører du med modder? Nej, jeg kører ikke med modder, men jeg arbejder på et værtshus i Simbor. Det er næsten, godt. Øh, ja. de der mange værtshus. Ja, ikke i en læderforretning. Nej. Nå. No. Det ved heller ikke, at det her. det forstår vi heller ikke. Det var bare ind på hotellet i går, der kom ind og sagde, at okay, vidste de det? Ja, der er mange lederforretninger, men det vidste vi jo så ikke. Nej. Og det ja. vidste du heller ikke, men Nana, vi skal have det rigtige svar på spørgsmålet. Ja. Hvad hedder båden? Må lige på de to vændmuligheder Ja, det må du da. Det er enten MS Erik eller MS Helge. Det er noget MS Helie. Det korrekt, og det kom som et piskesmænd. Her er spørgsmål nummer to. Hvilken stor begivenhed finder sted den 30. juli i år i Svendborg? Er det A, DMI i eller er det B, DMI i pælesidning? Det må være DM i pælesidning. Og det er det andet svar? Ja. Næh, det er ikke korrekt. Nej. Hvor er det altså trist, men ved du hvad, tak fordi du var med. tak. Ja. Per, velkommen til programmet. Hej, hej, Det kan godt blive en rigtig lang quiz i dag. Det <laughs> er jo bare. Øh, hvad er den store begivenhed, der sker, der sker den 30. juli, hvis det ikke er pælesidning? Hvad er det så? Havn okay. Er det, hvis det ikke er pælesidning, er det så øh, fjordrejepillning? Nej, jeg har ikke ryddet på det. Og der er også nogen, der <laughs> Ja. Men det er nemlig rigtigt. Det er fjordpillerejning-pillning. Fjordpillerejning-pillning. Per, ved ja. du hvad? Vi tager et lige stykke musik, okay. og så snakker jeg, vi videre med dig med et øjeblik, fordi så okay. er der kun fire spørgsmål. Ja. Yep. Okay. Så er du okay, mester, hvis du svarer rigtigt på dem alle sammen. Late Back og øh, en ny single for dem, der hedder It's a Beautiful Day. Per? Ja. Per nummer 1, du er med her, ikke? Jo. Per fra Kolding. Ja, nødvendig. Vi har også den anden Per med. Er du den anden Per? Ja, hej. Per 2, hvor er du hen, Per? Ja, jeg er i Svendborg. Du er i Svendborg? Ja. Per 2 i Svendborg. Hvis det nu er Per 1 fra Kolding, i nærheden af Kolding, ikke det. Så skal vi snart med dig. Det er i orden. Men det ved vi ikke endnu, fordi Per 1 fra Kolding. Her ja. er dit næste ja. spørgsmål. Ja, det kommer her. Fra Svendborg kan man køre over broen til Tåsing, men hvilken ø kan man så køre videre til, når man er på Tåsing? Er det A, Langeland, eller er det B, Thurø? Langeland. Det er jo fuldstændig korrekt, Vi Lige over 7 først. Ja, hvad det du fuldstændig korrekt. Man skal lige over 9 Det er godtaget. Okay. okay. Her er spørgsmål nummer 4. Yep. det er svært at komme ud af nogle revyen i Svendborg, der går fra at være Danmarks eneste revy -tater. Hvad er det, den er? Hvad er jo det er også fuldstændig rigtigt, Per. Her er spørgsmål nummer 5. Det er også svært at komme ud af de mange slotter og Herregård, som skyder op i det sydfynske landskab, men vil slotte bygget af Christian 4 i perioden 1639-44? Var det A, Slot eller var det B, Esgårdslot? Valdemarsslot. Per? Slot. er ja. Du er jo godt på vej mod at blive Dansk lokalmester, ikke mindst også at der en såkaldt P3-pakke, ja. som er en pakke med P3-CD'en hvor man kan finde blandt andet øh, mange nummer, der er ugenturen gålige, mm. og øh, en t-shirt, og ikke mindst også en P3-nøglering. Her er spørgsmål nummer 6. På Vigebæltgård kan man opleve, hvordan livet var på en fattigår og arbejde. Men hvad hedder udstillingen om datidens børnehjem, som er blevet internationalt premieret? Heder den A. intet kommer af ledigang og sygsårig, eller B. Du skal ikke tænke på din far og mor. Ja. Uh. Oh, oh, oh. Ja. Ja. Yeah. Kan få mm, ja. Nej. Nej. det har du så tydeligvis ikke ikke jo, men. Heder den indtil kommer i gang og syvsorg eller du skal ikke tænke på din far og mor. Det ja, ja. er fuldstændig rigtigt. Det er vel. Jeg er lige på vej rundt i rundkødet, som vi Nå, du snakker forhåbentlig med håndfrit, ikke? Jo jo. Ja, det er godt. Værlig. Per, P3-pakken, den er din. Okay. I morgen, vi vil vi meget gerne ringe dig op igen. Og så øh, går du nemlig videre, fordi du går nemlig videre som dagens lokalmester. Ja. ja. Farvel, Per. Eller? Og uh, Per 2, er du stadig med? Nej. Per Nej. 2 er ikke med, men det er der heller ingen årsag til, når manden i virkeligheden ikke skal være med i konkurrencen. Hvad er de for at snakke lidt om Svendborg og Ja, men det bliver så ikke noget af. Nej, det, det, vi skal det ikke. Et musik. I morgen. Der er der en ny omgang lokalmester. Hmm. Bombay Rockers og Rock the Party Anders en Du har nu en service meddelelse direkte fra Centrum Tåret, altså i Folkemunde kaldet Gylle Tanken på i Svendborg, i Svendborg, i Svendborg. Der er parkeringsaktuelt tømmekyletanken i øjeblikket for ulovligt at have henstillede biler, og i den forbindelse kan man jo hvis man er hurtig nå ned og få forhindret et par af Laura i at blive, det er der også en ting, som vi har opdaget er ret populært her i Gyldtangen. Det er at parkere hen i handicap enten, hvor der jo ikke skal betales afgift. Ja, enten er, det ikke, er der ekstremt mange handicappede her, eller også er der bare sindssygt mange, der snyder og parkerer okay. på handicap fordi der ikke skal betales penge. Ja, men der skal vi sige også til dem, der måtte overveje det, det er ikke nok at trække lidt det ene ben væk fra sådan en, der skal den lille blå skilt i forhuden, som jo kan købes på internet. Det kan den endelig. Nu skal I høre. Ja. Inge? I lørdags, der sidder vi op på en god café og spiser noget mad. Pludselig ud af banen, kører vi gennem øh, gågaden, det er lørdag aften. Ja. Så kommer der en knalder kørende, og det er ikke en 45 knaller, det er en, øh, muligvis en Yamaha Jok. Jeg skal ikke kunne sige det. Men det er knaller, som har ufuld lys på. Ufo. Måske øh, du skal forklare, hvad et -lys er, Anders? oj oj oj oj. Et ufo -lys er noget af det flotteste, man har opfundet siden julet. Øh, det er en form for belystning, illuminering af kørebanen, øh, som, som stammer fra, fra undervognen. Under som regel er en bil. Jeg har ikke set det på andet end biler, og det er jo især svenske biler, der har det. Det er lille lys, som, som ligesom lyser ned, fordi så ser ja. det lidt frækt ud nede og, på kørebanen, og det ja. er sådan lyser ned. Det ser ud. Det, det ud. Det, vi, det er ikke lidt frækt, det er herrelækkert. Det så vi på en Yamaha Jok. Du kender nogen i Svendborg, som ejer en hjemme her, Jok, som har øh, ufo jeg mener, det var rødt, ja. ned under denne knalder. Ja. Så skal vedkommende øh, komme ned til os. Ja, for det vil vi gerne. Ja. Så vil vi gerne lige se denne. Ikke mindst, fordi vi skal i stedet for indslaget Katte Grilles, Katte Ryges og Katte Toffles ja. starte et Det tofles. Start nyt segment, som, som Anders Er ja, Det var ikke mig, der fik idéen, men det hedder Katte Bores. Ja. Det er et indslag, som øh, vi tager fat på. Inden programmet og slutter og, og, og, og du skal måske lige inden vi går i musikken, bare lige inden vi sige at bores, for eksempel. Altså hvad er grunden til, at du siger bores og knaller i de samme? Der er jo mange unge lyttere, som ikke ved, hvad det vil sige. Altså, men det er for eksempel, vi, vi kunne få en herned med en hjemmehavjok, øh, ja, ja. hvor at... Øh, hvad er, der, der er der kan den køre? Den kører kun 40. Ja. Det er ikke nok. Vi borer den. Og så kan den pludselig køre 120. Så kører den pludselig 180, kan den også køre, ikke? Ja, så kan man plane, hakke og give den, og ja. hvad kan den så? Tune den. Men vi, kun... vi er kun ude efter at bore den. Men det er der. ikke det eneste, man kan bore. Man kan også bore øh, så meget andet. Det, og det er der måske, at den her idé svaghed manifesterer sig, fordi vi kan ikke helt finde, hvad vi ellers Men det er det, der er et spørgsmål, vi lægger ud til lytterne. Hallo? Nemlig. Kan det bores? Skriv en mail, vransk snabelag, Kom med en god idé til, hvad vil du mener, vi skal prøve at bore ja. i denne uge, ja. vi er i Svendborg. Ja. Øh, er det en god mail, eller er det en god idé? Så prøver vi at teste ideen. Vi kan sige, at øh, ideen med, at man fryser en hel ål ned, oh, ja. gerne en rød øl, at børge dem ja. ind i træ, Ja, det var en ting, vi så legede med i går, og det kan gøres. Det kan faktisk lade sig gøre, og vi vil teste den i uh, de sprøde heste i løbet af ugen. Danske Ørts, og der hedder Secret Garden. Send altså en mail til os på frinsksnabelag.dk, hvis du har en god idé til, om det kan bore, eller om det ikke kan Så ud med den knaller. Ja, og knaller, skal vi selvfølgelig også have fat i. Hvad skal vi mere lave? Vi skal bore og vi skal tale. Og nu skal vi om til og Ørsted og Betrændigheden. <tryk> Direkte fra Svendborg i sprøde heste. Danmarks som præsenterer Radio med Vrindski. Anders Lund -Massen Og Anders Breinhold er. De sprøde heste. Vi er nu blevet... Gjort bekendt med, at der er en uh, internetside, en hjemmeside, ja, der hedder... Ja, et af de mange, mange uh, fordele ved at være ude i lokaler, det, Så kommer der folk ind og siger, at ikke er over, der er en hjemmeside, der hedder... Svendborgssladder.dk ja. Det var vi ikke. Vi gik ind med det samme i vores mobile totalt i orden, uh, online-faciliteter, og, uh, og så er der en underside, uh der hedder -huh. En underside, der hedder Læs Sladder, Anders. Det er lige at gøre det her, mens jeg har... Åh, oh, den var ellers blank, hva'? Og så står der her, at her vil du kunne læse det indsendte sladder. På Svendborg4.dk, der er uh, ikke noget sladder. Det vil sige, at det er en by, der ikke har noget at skjule. Der er simpelthen ikke noget her. Uh, der bliver ikke slader i den her by. Og ved du hvad, det kan jo ikke passe. Jeg ved, der må der være en nabostridighed. Der må der være nogen, der ikke kan lide nogen på den anden side af gaden. Der må der være nogen, der siger, du ser ham tossen derovre. Mm -hmm. Der er en landsby der er den lokale... Men, æ, men hvis, hvis du kigger på om... om... Svendborgs lojale netmagasin. Og man kan også være så lojal, som det er sladret. Jo. Redaktøren på bladet her, han hedder S. Lange, og man kan sende en, øh, jeg synes jeg til ham, ring til os, vi jo godt snakke om din hjemmeside, der er noget galt. Ja. Og indtil det sker, så har vi jo andre boller på suppen. Vi møder øh, øh, flere bøger øh, i tinslade. det mm. Det er øh, ligesom i opstartsfasen i dag, kan man sige, i det vi ikke rigtig har noget at bore. Indtil videre er der kommet bud på blandt andet en køb, så vi kan bruge den. På en, en motorverden, der kan man bore to huller i bagskærmen, ja. på en og så skulle den give 20 km mere. Ja, det, der det, var en på dig skole, hvor jeg gik på, som putte helikopterbenzin på en bil forløb. Det sprang i luften. Hørte vi. Det er sindssygt. Er det, er det på grund af det høje octantal? Ekstremt. Vi har jo 80.000 oktane i helikopterbenzin. Det er så frafineret, at for i helikopter fra Finde mekanik, ikke? Så når du hælder helikopterbenzin på en vildt så ryger topstykket herfra og hele vejen ud af herredet. Tak. Ja. Så det er ikke en boring, det tak. er en planning, ja. det er en gearing, Fins. det er en topping. Yes, yes, yes, yes, yes. med indslag til kan Katte Bores. Og så har vi altså af nogle fyre af uh, Lars uh, og blandt andet også Arne. Der sidder to uh, unge mænd ved siden af os, smider fedt på et stykke råbrød. Der og det er er Der er nogle uh, sind af en art, det, det, det ligner matisfilet af en eller anden. noget af det ligner. Uh, det er nogle mennesker, som har en, uh, de går meget op i en speciel film der teen og mennesker der har evne til at dø og give sig et besøg og så dele deres interesse Vi skal også. spille en plade der to og så skal vi øh eller fem deltage i Silbø. Øh, Remixed er Paul Openfold som i panden. Her øh, i Svendborg, det er jo en maritim by, det er jo en øh, en sømandsby, er det ikke korrekt, Anders? Hvor er det rigtigt? Du står de over... Og har noget at gøre med den virkelig. <tødder> cool, det er en maritim by, at man har valgt at lægge inde i, i landet, fordi det er simpelthen besværligt. Hvordan får man skibene derhen, hvordan får man væk igen? Ja. Der har man valgt, og det er også fordi danskerne er rationelt for at... Hvad er ud af det. Så er det lige ved. Men hvad fandt er det, du står i pølsevognen? Ja, jeg var, men øh, nu er jeg blevet en kaldt tilbage igen. Hvad har du bestilt? En ristet. Med brød? Sådan. Hvad er det, Rester Hvad er det men en hel... Så kan tage den med. Kan Der er du ikke en streg kan du, for at tale fysik. Kan, du, kan du snakke med Kurt, og lige høre, hvordan det går? Jamen, det kan jeg Han svone jo rykket. Ja. Han øh, 10 for at se, hvad den plejer at være. Ja. Men det ser ikke ud, sådan. jeg kun lavede en, en, en spørgesituation. Kurt, er du er tilfreds med din placering? Det Kurt siger, at han, han synes, det er meget fint. Super. Her på bordet, der har jeg fået besøg af, af to drenge, den hedder Arne, og den anden hedder Lars. Æ, og, Æ, synes, du bliver... og, og, en så kan du interviewe uh, uh, uh, snakke med Lars også. Hey, Lars. Velkommen til jer, det her. Tak. Hej, Lars. Goddag, goddag. Foran os er nu uh, op Arne sin Der er uh, nogle sild. Hvad er det for nogle sild? Det er... Brødsjø og sild. Brødsjø Det er der... Det, det, det er der er interessant uh, udover mange andre ting ved brødtsjusild, det er jo hvor de bliver lavet henne. Det viser, at de bliver lavet i Letland. Det er noget der overrasker mig. Årsagen til jer her, det er jo at uh, I uh, har en lidt, undskyld at pervers hobby, en speciel hobby, en lidt, en lidt mærkelig hobby. Det handler om en film, som hedder Martha, og Lars kan vi ikke uh, fortælle om den film. Jo, jamen, det er jo en gammel dansk folkekomedie. Det handler om det gode skib Marta, og den besætning af lidt uh, skøde søfolk. Jo. Og hvad, hvad er selve uh, den dramatiske... Uh, Plottet. Uh, Plottet i historien. er, uh, at uh, uh, skibtrædderen lige pludselig dukker op på Marta-skibet, som ellers sådan har fået lov at sejle sin egen sø, kan man sige. Uh, og der dukker rederen lige pludselig op, fordi han skal kæmpe uh, en brav kamp for at få en uh, charter. En kamp med det norske Ræderi af hans ærkefjende der, og hvad var så lige blevet op på skibet, og det bliver der jo en masse forstyr, og en masse på lavet ud af, fordi at de har jo været vant til at køre tingene på en lidt anden måde end han nok. Det rollerne, man kan så blandt andet Carl Stegger på Rekhards, Opus Borgø Grundvalg, grundval og den handler så om livet her på skibet. Hvor gammel er filmen, Lars? Den er fra 1970. Og du er en på 25 som øh, til daglig er elev på søfartsskolen øh, her i Svendborg. Det er noget med maskinmesteri og, og navigation, ikke? Det er korrekt. Hvorfor bor en mand, som dig, på 25 år, op i, i sin gamle film? Ja, Jamen, det er jo... Det er jo det er jo sådan helt kult, øh, den film søfart Og øh, der, er, der er mange ting i den film, man sådan kan drage paralleller med til, til den verden, øh, vi befinder os i. Er det blandt andet Madden? Øh, ikke altid manen, som generelt spiser man godt, til søs. Arne, øh, hvad er det, den her, den her film, den kan? Det kan jo fortælle os, noget øh, om de spil, der imellem. Øh, vi ser på sådan en gammel dammskib, det spil imellem dæk og maskine. Og øh, der er altid sådan en lille splid, hvor der kan være en lille kamp om, hvem der er de bøst. Som regel, så tror navigatøren, de er det bedste. Det kan jeg kun sige, at det er maskinmester, for det er selv en maskinmester. Ikke. Øh, er der nogen af jer, der kan nogle replikker på filmen? Al, al, al, al, al. ja, Ej, altså det er en altså, det er noget. Jamen det er jo det, efterholdelsen, når man ser den flere og flere gange så til sidst. Altså, når man ser dem så er det jo rigtig kort, mange for fans der. Så er det kun hele tiden. Altså, så langt der jeg ikke selv kommet med, en øh, vi kan der nogen. Lad os høre. Men øh, for eksempel, så er maskineschefen, hvor jeg ikke har at han skal have en lukkomspumpe lige i hans maskine. Øh, og så roger han jo op for, at han vil fandme ikke have nogen lukkomspumpe i hans maskine. Er det set? Kan du nu? Jeg, kan lige, jeg, jeg, jeg tog faktisk, eller jeg regnede med, at jeg skulle have den, Lars han huggede Der kunne du se, der er, der er strigen allerede mellem og øh, igen Arne, hvor mange gange har du set den her film? Åh, oh, jeg kan som ikke huske jeg tror 5-10 gange har jeg nok set den Men øh, replikkerne, nu er det snart over tid siden, så det, der er ikke mange Der ikke mange tilbage i sådan lige. Men Lars, er der nogen, der har set den film så mange gange, så du selv øh, vil være lidt bekymret for dem, sådan rent mentalt? Ja, så altså, vi havde et arrangement, hvor vi viste øh, filmen i Svendborg BU for 250 søfolk, blandt, eller primært søfolk, og øh, der var nogen, hvor altså, der, der må man ikke sige noget. Den mindste fejl, den mindste kommafejl, altså, så kan de rette dig. Så, så gavet er de. <laughs> så mange gange kan de se filmen. Det er måske lige i Hvad sker der? Er det sådan noget med dumpe? Øh, oppe på Grønland, jeg, jeg, jeg vil lige prøve at knytte det sammen, men jeg stod, på Grønland. Der var den der i øh, Grønnedal, der den, ikke? Grønnedal. Og der er øh, ritualet det, det var jo at prøve at mæse med, med, og med og op i. Og velkommen til radioprogrammet, de sprøvede heste og andre. Vi prøver at sige, helt, selv langsætninger, og, uden det, at kløjse i det. det. Det er jo, at der er sådan en optagelseskriptuel. Vil man nu siger noget forkert om filmen her, eller et eller andet? Skal, hvad, hvad, hvad, hvad, hvad får folk med i den her klub? Hvad, hvad skal man til noget specielt? Det skal man jo bare drikke med øl eller noget naps. Så er du optaget. Hvad nu, hvis der er nogle faktuelle ting, men man går fejl af i filmen? Hvad sker der så? At du bliver vundet, det er valget lige sige, at der går lang tid før, du bliver accepteret i Marta igen, hvis du har sagt mange replikker forkert. Men men Arne, I har kun sagt en replik. Ja, men faktisk en replik, Arne. Og den var undskyld til at sige, at det var ikke helt rigtigt. Ja, det kan jeg godt se. Det er nok for lidt. Der bliver... Der bliver dummebøde. Ja, men nu skal kager. Det ikke rigtigt. Vi, vi er ikke i gear sådan vi nah, men for tidlig sidder her med snaps og jæs bøtøj shit eller badtøj uh, for badtøj Jeg synes bare at i bare nyde det og blive siddende og og skåle drengen i snaps. må jeg sige. Morgen og når var hedder the first of the took. Ja. Eh uh, Anders, du kan ikke have nogle citater fra Marte film I virkeligheden, synes du ikke den er særligt god, er det korrekt? Nej, jo, men jeg skal ikke sidde her. Det er jo ligesom at stå udenfor. Jeg synes den er overvurderet. Nej, det er ikke noget med det, men man har da lyst til, man har da lov til at sige sådan noget. Jamen, skal jeg, jeg skal bare, hvis ikke man kan sige noget pænt, skal man ikke sige noget. Så skulle jeg nok rette med den måde. <laughs> Nej, det er en uhørt uh god chance til at lægge sig ud med store deler Svendvores forhold til. Benjamin Nielsen skriver, at uh, citat fra filmen, at jeg drikker altid når jeg trejler. Er det ikke korrekt, Arne? Det er korrekt. Vi har jo faktisk uh, en på holdet, ja. i hvert fald indtil i dag, som uh, kan rigtig mange citater fra. Det er vores ja, tekniker kan... Disko Svendsen. Køber mig. Svendsen, brug lige lidt af musikken herinde Rive lige et par citater af fra den film, der Jamen, jeg kan den der, hvor de, øh, om, hvor de har været ude og buller hele natten, og så, de kommer ombord, så skal de rytte... Øh, Meget lang indkøring. Hvad det hedder, kabysen, så han kan bo der, og så siger Præm Kors, Jeg har aldrig lige været taget mig til med at, ja, at rytte op, men det vil selvfølgelig give givet fulde. Okay. Kan du citat mere? Ja, så altså, han siger også, at hvis der er sammen tygt og tyndt og last og, og så slår han af til med ham, og siger, jeg elsker os. Jeg elsker os. Så slår den altså to et til Danmarks Radio. Øh. Så klubben. Ja, så kunne det godt, at den, der så hørte, siger, at jeg får født med det herovre fra jer, drenge. Nå, det er sådan en en battle. Ja, det blev det. Åh <laughs> Åha. Ja, du blev stille. Ja, jeg blev lidt stille stillet, jeg er deroppe, ikke? Øh. Den halvdelen af snapsen, tænk over det hurtigt. Ja. Tag snapsen. Der sker det, at Lars, han tager halvdelen af snapsen. Eller er det så den anden ikke. Hvad du, Arne? Kan du huske, at du kom på noget i øjeblikken tid? For eksempel er der jo, hvor, hvor øh, skibstræden har skiftet, skiftet O.P. Andersen ud med vand. og han tager ordentligt ordentlig dram, der, så siger han, Det er jo vand. Tak, men altså... Et citat, et citat citat, 2-2 og tilbage til studiet. Ja, jeg synes bare, at vi skal spille noget og så sige, at faktisk er der ja. jo et sted her i Svendborg, det hedder Børsen. hvor ja. Hvor der er et helt rum, som er indrettet ligesom messen, undskyld, messen på øh, Pemitta. Ja. Og øh, hvis man skulle komme omkring Svendborg, så ville det være en god idé at kigge forbi der, hvis man skulle være blevet grebet af stemningen omkring Marta, Og så skal man jo også, øh, for at kunne komme ind sige nogle citater, ikke sandt? Jo, for at kunne komme ind af døren ind i det her rum, skal man også kunne sige et citat. Hvad er det for brugt, Og et kunne være, jeg har aldrig når jeg sejler. What's your flavor? Arena. Tell me what's your flavor? What's your flavor? DP3s uangålige for Skottskine, de er til at skulle blive de nye Travis. Nummeret, det hedder Everybody's Changing. Skal vi måske lige opresumere på dagen i dag? Vi kommer her ned. vi har blevet henvist her af på vandet i Følmborg Kommune, at vi kunne få lov til at sende den her fra Centrumpladsen, ik? Ja. Så øh, kommer på bomben ved ømne øh, som er en lokalt mand fra, en 24. siger til det. bliver sat en ballade, du. Pølsekurt, han kommer ned, i hans plads, i til. tage. Og øh, så kommer Kurt. Ganske rigtigt. Og Kurt, det lykkedes. Vi øh, stod ved siden vores område. Kunne jeg lige høre, der var nogle problemer med strømmen? Ja, det var jo sådan, at de havde, øh, at de havde lånt mit stik, og øh, det tog lidt lang tid før. Det er løst nu, så det giver jeg virkelig ikke mere på. Kurt, du har lige stået ved at blive spiddet ind i en riste hotokken god hold. det er Limon. Ehm. Du lige stod lige i BT og så siger det, jeg skal lige se, om Morten Olsen han bliver. Tror du at Morten Olsen han skal være fed som bliver til tysk landtræner? Nej, jeg ikke Han har sagt at det engang, han har en kontrakt til 2006, og så selvfølgelig bliver han. Hvad er det der holder ham tror du? Det er han han holder stor, og derfor bliver han selvfølgelig der han det. Men det er sand. Han øh, han smutter. Ja. Han har gjort forrå, we. Men mener, så har det er, er Peter Massen Er det ham, der skal, ind, hvem skal overtage pladsen? Er det Peter Madsen? Nej, nej. Men det er bedre end mig, så... Øh, det kan godt være, det er Peter Madsen. Men det kan godt være, at det pludselig dukker en eller anden op, jo. Jeg synes jo, Perez, Perez, han er... han er... han er en lovende spiller. Hvem siger du? Kenneth Perez. Perez. Godt har det godt, med ikke rigtig på chance endnu. Det er kun sådan 10 minutter, eller hvis, øh, hvis det nu var, eller er, at Morten Olsen stopper, hvem prøver jeg overtage? Det er kun øh, Michael Laudrup, det tror jeg. Jeg tror altså, at han er på vej til udlandet. Hvis, øh, hvis han skulle vælge mellem Brømmy og, og Lenshøj, så er han på vej til udlandet. Nej, nej, jeg tror, at han bliver her. Jeg tror, at han, hvis, hvis det er Morten Olsen stopper, og han mener, at han er på til det, så overtager han. Kurt, øh, i morgen aften, ude på øh, det, der hedder Bøge, Høje Bøge-stadion. Så er der fodboldkamp OB mod West Bromwich den sidste kamp, hvor OB de ligesom skal at vise, at de klarer til Superliga. Hvad tror du, den ender? Er det på Stadium? Ja, nu ved jeg jo ikke, at det er før i fodbold. Jeg stiller dem med de bedste, med den bedste, med de bedste, bedste mennesker i begge at holde sig op, bliver det nok engelsk sejr. Har ja. du tænkt dig at komme ud, Kun? Ja, så altså får du to billetter af mig. Vi er nemlig fået nogle billetter, vi kan udlæde og arrangerede med før. Ja, der er fodbold, du skal, med, du skal med drengene til fodbold i morgen. Tak. Velkommen, og, og, og, og tak for pølsen. Det er Inge-Lind. Det var jo på Bornholm, at vi fandt Inge-Lind. Ja, som i en lidt omskrevet version, over med den lokale dialekt bliver til Inge-Lind. Inge-Lind. Var det sjovt? Det var så sjovt, så vi lå det ikke blive ved det. Nej, vi ringede op til nogle flere, og lad os høre, hvem vi så ellers har ringet op igennem ugerne højt på Brødhæsten. Mark. Vi ringer op til den Mark. Jo, også, og vi har også ringet op til flere. Ja? Hvem er Det var så. Det De sjovt! Det er sjov, Den højere plan inden at ringe til slagterne og sige Har du gridset, til? Ja, Ligger der noget af boller ude ved bærensvinduer? Så, okay. så må du have gået galt byen. Og det, det var, at vi have det lille potpourri. Ja. Og jeg synes, at og vi har en liste, der ja, er og så... Der er ja, og der er ingen grund til at have et potpourri. Ikke der uh, er ny på. Ja. Og uh, derfor skal vi nu ringe op. Og Christian Engelårds på gider du at trykke på knappen og ringe en op? Og det her, det er altså direkte, direkte i radio. Det er helt live. Ring op fra Svendborg til stedet andet. Er, er det Hans? Hvem er det? Det er Hans mund. Det må du undskyld, har vi fået et nummer? Nej. <laughs> jo. Hvem, hvad har vi? Det var Hans mund. <laughs> Og det, man jo så kunne gøre... Bare han regnet, det var at følge den op med at ringe til Hans mor. Så det var Hans munds mor. <laughs> Hvis du kender en, som hedder noget, som... Vi tog åbenbart to kun til Jeg synes det er rigtig morsomt øh, at kigge på dem som står og kigger i på, i regnvejret. Så skruet, han snakker der hans mund. Altså, det er det sjovt. det er sjovt. Det det, altså kan mund. Jeg ved godt, vi skal regne til en, der noget med bøtte Den altid fantastiske Tu Vest, han øh, spillede jo på Samsøfestivalen i fredags, hvor jeg havde øh, fornøjelsen af at opleve ham live. Og det var der også med andre der har været i forbindelse med at han optrådt på de grønne koncerter. Og Anders tror har lavet et fodboldindslag før. Ja. Det var sjovt. Men så øh, siger øh, Arne Larsen, som sidder her ved siden af os, øh, det måske være så, oh, ja. så vilde med Martin Films, ja. hvor spiller de den kamp henne? Altså UB West Bromwich i morgen. West Bromwich Albion. Det gør de på høj, Højbøge stadion i morgen. kl. 19, det koste kroner at komme ind, at skal være velkommen. Det er bare, øh, Arne troede, at vi tog fis. Altså, at det var pis. At det ikke var rigtigt. Nej, ja, ikke noget, det er, hvor der er pis. Det var rigtigt. Eller, det er rigtigt. Det var ikke. Det er rigtigt, at i morgen rigtigt. er der fodboldkamp. Vi øh, har cirka 10 minutter tilbage på programmet. Ja. Vi skal nå at sige, at vi leder efter samlere. Ja. Det skal vi nå at sige. Er du sammen. i svendborg -område, og er du uh, samler typen? Typen, der samler ja. ting. Ja. Vi har haft en samler i studie på et tidspunkt, som... samlet på... Klokker. Hun ja. havde fire klokker, men... Ja. Uh, en stor klokkesamling. Vi har haft en uh, mand, der samlet på viskeleder. Han havde 16.300 og 51 viskeleder, så vidt jeg husker. Flere end klokkerne. Han havde et par stykker, som varede helt op til stor delt. Vi har haft... Uh, en, der samlede var Barbie-dukker. Ja, Hun har et Barbie-museum. Kuglepinde, der hedder Rømmer på Bornholm, som ja. samlede på kuglepinde. Det gør han stadigvæk. På Samsø havde vi ikke nogen, der samlede på noget, det var fordi, at vi lå i undervejet på Samsø, ikke? Ja, skal vi ikke bare uh, lade Samsø stå hen i de uvisse og jo. sige, at... Uh, der bliver sikkert også samlet på ting. Ja. Kom med fred, hvis du skal på Samsø, og snakke med Ja, Ja, samle på fred. Ja, samle på fred, når du, hvis du skal bo på Samsø. I Svendborg er det jo kun uh, at der, der grænser for, hvad man kan samle på. Og øh, savner du på noget, som du mener kunne være interesse for Danmarks Ravs lyttere? Så kom det her ned. Ved skriv er på Men Anders, vi har jo også fået at vide, at der er på svendborgsladder.dk Skulle der komme sladder ind? Og så, er øh, øh, du stod jo ind og se, hvad er der er kommet af spændesladder. Vi fik jo en mail. Nu er der kommet sladder op på siden. Og Anders, går du ind på hjemmesiden via... Her. Man kan sige, at de har ikke hotspot her på tåren. Det er sladder på svendborgsladder.dk der er stadigvæk ikke kommet noget sladret på, men det er stadig blank. Hvilket betyder, at der altså ikke er noget sladret i Svendborg Arne. Kan du bekræfte, at der ikke er sladret i Svendborg? Jeg tror, jeg skal helt det. Hvad er den bedste sladrehistorie, du har hørt for nylig om nogen her i byen? Øh, jeg har ikke hørt nogen fra nylig, for nylig, vi jeg har lige kommet hjem, Så jeg har ikke hørt nogen. Det er det, der hedder, det er det, der hedder undvignet, svarer Arne. Indtid? indtid, indtid, indtid. Kom, kom, kom, kom. Hvad snakkede de om, inden du, inden du tog afsted? Der er sådan noget med alle om været, så. Det snadder om været. Så du det måske derfor, der ikke står noget på Svendborgslaget.dk? Ja, det, der er du kan også gå ind på Svendborgslaget.dk og se vejret. Vejret Svendborg, der er en helt lille undersid der, du kan ikke ind og se vejret Svendborg. Det hænger måske virkelig sammen på den måde. Ja. Og hvad er vejret? Det regner. Vejret er, det kommer til at regne i formiddag, i og i, i aften. Ja. Sommeren kommer også først i morgen, ifølge Ekstrabladet. Ja kan på det. Hvad skal vi mere snakke om nu? Nu skal vi have et dejligt stykke musik, fordi det vi sidder alle sammen alle sidder og venter på, øh, vil de spille Jummi Jummi. Har de ført dem med fra samsø pladen, som Joanne er en bøn Vi vil spille et andet nummer inden, og så vil vi spille Jummi ja, Jummi. Ja, men Jum Jum. folk sidder meget tænker på. Vi ved, der er... På du på tre. Oh. Fra Svendborg. De heste. Der er vores solo- og nummer, der hedder Oak Tree Girl. Er du klar heres, her i Svendborg, ikke? Ja. Der er der en øh, fyr, der kalder sig Cliff Clones. Ja. Yeah. Det er en fyr, som svindler sig igennem en ule, blandt andet en øh, autoforhandler. Han har noget at føle øh, tør at trække føleordene til, ikke? Øh, han svindler sig til formuer. Kliff. For Bl.a. en øh, BMW, så vidt jeg lige hurtigt kan se her. Ja. Den fuldstiftede. Og ved du hvad? Nej. Den er Cliff. Det skal vi have fundet en ugen om. Men det var det autoverhandleren, der havde svindet, eller var det Cliff James? Det var Cliff James, men autoverhandleren havde været nået at komme ud af Cliff James klør ind. Det man kan klæde sig til i morgen, over mange andre ting, det er jo øh, drive-in-bageriet i Ørstenhed. Som ikke du har fået nu? lov til at lave et uh, drive-in-bageri. Nej, på grund af miljø. Her ja, har han en gang. hjulpet øh, et uh, drive-in-bageri på Bærslev. Og må det ikke også, at vi kan hjælpe nogen her i Svendborg området? Det tror jeg godt, vi kan er, vi skal høre op til p og så siger vi tak for i dag og på genhør i morgen. Det er yummy, yummy, yummy. Og jeg elker hinanden. Yes. Tusind. Tak for i dag. Husk, at du i eftermiddag her på p på kl. 15-18, kan høre, at du Duer og Alden Bøde, Mads Wangsø i Monkey Business, når de også sender direkte her fra Centrumpladsen, fra Gyttetanken i... Svindborg. Nu skal vi tilbage til retshuset i København. Tager tak for i dag. Husk, at vi spørger om dagen. Det er Det er